HƏVARİLƏRİN işləri. 8. ci fəsil. Stefanın qətlindən Şəol da razı qalmışdı. O gün Yerüsəlimdə olan imanlılar cəmiyyətinə qarşı güclü təqib başladı. Həvarilərdən başqa bütün imanlılar pərən-pərən düşüb, Yahudeya və Samaryanın hər tərəfinə yayıldı. Bəzi mömin kişiləri isə Stefanı dəfn etdi, və onun üçün hüzünlə yas saxladılar. Amma Şahol imanlılar cəmiyyətini dağıtmağa başladı. Belə ki, o evdən evə gedərək, qadın kişi bilmədən imanlıları sürüyüb zindana salırdı. Pərən-pərən düşən imanlılar hər yerdə Allahın kəlamını, müjdəni yayırdı. Filip də Samariya şəhərinə gəlib Məsihi vəz vəzidirdi. Filipi eşidib göstərdiyi əlamətləri görən izdiham onun sözlərinə birlikdə dibqət yetirirdi. Matəmiz ruha tutulan çox adamdan bu ruhlar bəhqdən çıxıraraq çıxır, çox iflic və ayaqları şikəst olanlar şəfa tapırdı. Ona görə bu şəhərdə bol sevinç var idi. Amma bu şəhərdə bundan əvvəl cadügarlıq edən və Samariya millətini mat qoyan Şimon adlı bir kişi var idi. O, özünü böyük bir şəxsiyyət kimi təqdim edirdi. Böyüklü-kiçikli, hər kəs ona diqqətlə qulaq asır və belə deyirdi. Böyük adlanan Allahın qüvvəsi budur. Onun cadügərliyi hamını çoxdan mat qoymuşdu. Buna görə də ona diqqətlə qulaq asırdılar. Amma Filip Allahın patişahlığı, və İsa məsihin adı ilə bağlı müjdəni yayanda sözlərinə iman gətirdilər və kişilər də, qadınlar da vəftiz oldular. Şimon özü də iman gətirdi. Vəftiz olduqdan sonra Filipin yanından ayrılmadı. Göstərilən əlamət və möcüzələr Şimonu mat qoydu. Yerüsəlimdə qalan həvarilər Samaryalların Allahın kəlamını qəbul etdiklərini eşidəndə Peterlə Yəhya'nı onların yanına göndərdi. Peterlə Yəhya oraya çatanda dua etdi ki, Samariyalı imanlılar müqəddəs ruhu alsın. Çünki ruh hələ onların heç birinin üzərinə enməmişdi. Sadəcə olaraq Rəbb İsa'nın adı ilə vəftiz olmuşdular. Sonra Peter və Yəhya əllərini onların üstünə qoydu və onlar müqəddəs ruhu aldılar. Həvarilərin əl qoyması ilə ruhun verildiyinə görən Şimon, onlara pul təklif edərək, dedi, Mənə də belə bir səlahiyyət verin. Əlimi kimin üstünə qoysam, müqəddəs ruhu alsın. Peter ona dedi, Pulun da yox olsun sən də. Ona görə ki, sən Allahın ənamını pulla əldə edə bilmək xəyalına düşmüsən. Bu işdə sənin nə haqqın var, nə payın. Çünki Allahın qarşısında ürəyin düz deyil. Bu pisliyin üçün tövbə ilə Rəbbə yalvar. Bəlkə ürəyinin bu niyyəti bağışlanar. Görürəm ki, səndə ac zəhər var və haqsızlığın əsirizən. Şimon ona cavab verdi. Mənim üçün Rəbbəsiz yalvarın ki, dediklərinizin heç biri mənim başıma gəlməsin. Peterlə yəhya Yahya şəhadət edib Rəbbin kəlamını söyləyəndən sonra, Samariyalların yaşadığı xeyli kəndlərdə müjdəni yaya-yaya Yerusəlimə qaydırdılar. Bu zaman Rəbbin bir mələyi Filipə belə dedi. Dur, cənubə tərəf, Yerusəlimdən qəzzəyə düşən yola, səhra yoluna çıx. Filip qalxıb getdi. Yolda həbəşli bir hərəm ağası ilə rastlaşdı. Bu, Kandakinin, yəni həbəşlilərin mələkəsinin vəzirlərindən biriydi. O, mələkənin bütün xəzinəsinə cavab deyildi. Yerusəlimə ibadət etmək üçün gəlmişdi. Arabasına oturub geri qaydarkən, Yeşaya Peyğəmbərin kitabını oxuyurdu. Ruh Filipə dedi, Get, bu arabaya çatıp yanında qal. Filip qaça, qaça arabanın yanına gəldi və eşitdi ki, Hərəm ağası Yeşayə Peyğəmbərin kitabını oxuyur. Ondan soruşdu. Görə sən, oxuduğunu başa düşürsən? Hə? Hərəm ağası ona dedi. Əgər mənə yol göstərən yoxdursa, bunu necə başa düşmək olar? Sonra Filipdən xaiş etdi ki, arabaya minib onun yanında otursun. O, müqəddəs yazılardan bu hissəni oxuyurdu. Kəsilməyə aparılan qoyun kimi, qırxanların qabağında dilsiz quzu kimi ağzını açmadı. Alçaldığı zaman ədalətdən məhrum oldu. Onun nəslini kim təsvir edə bilər? Onun həyatı yer üzündən götürülür? Hərəm ağası Filipdən soruşdu. Qaiş elirəm deyin, burada Peyğəmbər kimdən bəhs edir? Özündən, yoxsa başqasından? Bundan sonra Filip sözə başlayıb danışdı və müqəddəs yazların bu hissəsindən başlayıb İsa barədə olan müjdəni bəyan etdi. Onlar yol gedə-gedə gəlib su olan yerə çatdılar. Hərəm ağası dedi, Burada su var, mənim vəftiz olmağıma nə isə mani olur? Sonra əmr etdi ki, araba dayansın. Filip Hərəm ağası ilə birgə suyə edildi. Beləliklə Filip Hərəm ağasını vəftiz etdi. Sudan çıxanda Rəbbin ruhu Filipi gökülüb oradan uzaqlaşdırdı. Filipi bir daha görməyən hərəm ağası sevinə-sevinə yoluna davam etdi. Filip bir də gördü ki, Aşdot şəhərmə gəlib çıxıb. O, Qaysariyyəyə çatanacan bütün şəhərləri gəzib dolaşaraq müjdəni yaydı.